Бо за час моєї відсутності рукописи трохи розсунулись. І я побачив пісню. Давно написану пісню, що так ніколи й не прозвучала. Пісню для Василя. Василь приходив вчора. І якби я витрусив ту шухлядку раніше, був би показав йому текст. А може й подарував би назовсім? Бо та пісня писалася лише для нього. Вірш про любов. Улюблена тема всіх поетів світу. Тільки вірш був не лише про любов. Довга історія з ним. Василь Білик прийшов того вечора зразу після концерту. Він аж пронінився радістю, успіхом, щойно пережитим і переконливим. Це було рік тому, коли в кабінеті ще не з'явилася люстра. Жовта світила лампочка, залишена будівельниками. В ній було щось викличне. Неприховане джерело світла рівномірно вияснювало всі кутки. Жовте око бабиної кози з білими цяточками вапна. Я давно збирався купити люстру, навіть пригледів уже, але весь час щось заважало мені ту люстру придбати і повісити. А потроху звик до лампочки «Нагого сонця моєї стелі». Василя Білика я вперше побачив теж у світлі нагих сонць. То були прожектори спрямовані в центри стради. Він був такий красивий тоді, Василь, що я назавжди запам'ятав його в тому сяйві. Ми з Василем зустрічалися досить часто. У нас навіть виробився особливий ритуал, якого не могла зрозуміти жодна з жінок. У мене в домі було досить доброго посуду. Навіть кілька мейсинських порцелянових тарілок із блакитними мечами. Але ми любили сидіти вдвох на підлозі, де на чистому килимі можна було м'яко поставити велику наче таріль попільницю і наповнювати її недопалками і скринками з ковбаси, яку ми ліниво їли просто з обгорткового паперу. Віра не притомніла, коли бачила таке але щось таки було у тому трапезуванні без веделок. Нас єднала чоловіча приязнь, небагатослівна дружба без обіймів, але й без зрад, без ритуалів виявлення симпатії, зате з довірою та відвертістю. Білик ніколи не приходив до мене хвалитися успіхами і досягненнями. Все це він сприймав як належне. Але життєві складності майже автоматично повертали Василя обличчям до мене. Як тоді. Ми сиділи з Василем на підлозі і смакували суху ковбасу з пивом. У світлі моєї безплафонної лампочки Василь не виглядав таким величним, як на естраді. Плаковані черевики він зняв і поставив у кутку, під очима залягли тіні. Він, як завжди, втомився, неймовірно втомився після концерту, очі тьмяно світилися, наче дощ на асфальті. Існує така собі химерна й жорстока самотність, самота людини, постійно приреченої на спілкування. Які б проблеми не хвилювали Білика, він регулярно з'являвся на естраді, вичікував паузу в аплодисментах і, тупнувши та повівши долонею перед очима, починав співати про щасливого льотчика, який літає у щасливому небі на своїм щасливім літаку і думає про свою вірну дружину. Василь співав про вірних і щасливих дружин, а сам не міг оженитися, проштовхуючись крізь телефонні дзвінки якихось там дівуль